یار اوټوماته ګوره دا اما چې تا ته کوم خبرو کړه پدی باندې ځان پوي کا چې په بل خبره ځان پوي نکه حق اذا يمبغي ان يفهم هذا المقام او نور تفاصیر په دې د کلی ویدی دی ګوري نو تاسو بهم او دا خبر دې ما ته تا دا ته کې ویدی چې دا غره راځي کنه سره راځي سو چې نس خر راځي دا په انشاء کې راځي په خبر کې نسخه چا ته منو خبر خود خدای اغه کي احتمال ده کې چې په چتا راځي په پښیږي دا تک قصید دا ده په دې دا تک قصید کل پوي کې چې برچند فزان پوي نكي مشته په کي دا ما ده ډېر لوی ته پاسيرو کتونہ روز تو تاسو باندې چون لښتي دوبر بیا او خیر دې کړه درته نوبل عشر تشير ملهري وګوره دا قران جي باره ته غو تا نه وي وګوره دا قران جي معارف القران د متخصصه دا څنګه شیخ احمدي وشماني سيد تفسير وګورا او دغره ني شيخ والحن سيد تفسير وګورا دارنګي د دا شاه عبد العزيز سيد تفسير وګورا دارنګي د دا شاه عبد الحق سيد تفسير وګورا دارنګي د دا شاه الله سيد تفسير وګورا نن زه به تا کمه یاد كم کما سره وو پسونه تفاصیل دي نن تاسو به ما خو یوه نیم لا کړ په ور کړی یوه نیم لا کړ په ما په تفاصیل سره ور دي یعنې په کوو او زه ته کله یو روانه ده صاحب نے طالبوی کومه ورش پلان کې ته شروع ورش پلان کېره ولاته موږ دغه وخت محتاج دی نو کله کله وته ته تروجه نوم ذکر کړه صحیح ده که او کنه اسی پراتی نو چا چې دا ډول دان د پرپرې خو دی یا کنه دا به ترې نه دا به زکات دا د لیک دا زکات ورکې او نو بس دا خبره شوه تا سو بی بی ایا منازه صلی الله سنجه رسول الله وی شه تاسو ته واي ته تبي رسول الله ورته وی دا شواي چې سمعنا و اتوانا او غفران کر ربنا ویل کلمسویر سمعنا و اتوانا غفران کر ربنا ویل کلمسویر دا رسول الله بي صحابم بي نو ايا تاغه موافق داږي الله در رسول الله او صحابو مت هغه کني کوي د خبره ځای مده خبرات چې د عربستاني د وایاتو نه چديد ډېر لوی فاید لاګي دي یو پځیلت خرتما ویلو کنه چې لایلو تل وراځي که رسول الله صلوحه چو خبرې چوي ها درې دي یو داره چې پنځم زو نه پرشو خو پس ته مراجعه کړی کنه لاول بیا پنځه شو خبره او ځم ده دا, دا چې اامن الرسولو پنصرنا علی القوم الکافرین ما بل پیغمبر تنه دی ورکړی دا متا تفسیر په درګه او بلاله چېستا امه ته وکایم ما په کو می بیا بدو ترته ویل څنګه می ویلي یو دار چې بالکل معفو او بلاله چې په قدر دا عذاب ناګی باندې سزا ورکړم بیا معفو کنه چې د جناب تعالی اپ دا ننند چې کینین وسې فی او دا درې خبرې وکړه رسول الله فرمایلی چې دا د وایاتو مبارک سره چې کلو د کیږي او د وی وی نو شپي امن الرسول <سؤال> <سؤال> پر سنہ على القوم الكافرین پر دا حدیث پتو وولو ا کتابونو کې راغلی دي نو کبا پاسې د تہجد دی او کو خفا به ها ونیا نور دي او کو پا نسېدل نو دا دوا یا تون با دا غي تہجد پدې ولالي دا برا دومره په ادب پکې او دا رنگي پدې شپه باندې بدی دا ارشر او دغن محبوب او بل دا سورتي بقره په ابتداء کې ما خبره کړې وکړه توب سباخر کی او خبر کوم کومانه ما ته کوکهغه اخر کی او خبر ور تکو امن الرسول دایمان اجمالی دی امن الرسول بما انزل الیه من ربک وال مؤمنون او کل دایمان تفصیلی اغه ایمان اجمالی دایمان تفصیلی انا شابه چې د اثبات رسالت پرځمن قرار ہے امن الرسول په یغه تسدیق پیغمبر اسلام آمن الرسول قصدق الرسول تصدیق کوي پیغمبر علیہ السلام د ما ته غو کتاب اون ذلیلې چې د تنا د شوری چې قران عظیم دی مړه به شی ته جانب د پروردګانو اول مؤمنون او مسلمانان هم د دې کتاب تصدیق کوي کنه بس په دې باندې وصال لې چې دا د عمر اوګو د عبارت قران عظیم نقل کړی دی اوباس یې نه نقل کو چې آمن الرسول والمؤمنون د قران و دا ولی چې اامن الرسول بما انزل الیه مرد به دا ځان له جمله او داول مؤمنون په عتب شو یاد درا نبی له سلام ایمان زمونږ د ایمان پشان دی ها د ایمان د نبی له سلام ایمان بالغیب دی کابل مشاهده دی بالمشاهده دی اوس دما اوس ایمان بالغیب دی بون بعید دی د زمکی اسمان چې سونه پرختې دومره پرختې په پر ایمان نه نوت نو زه غواړم دا پرمستکه له جمله دا کندا. آمن الرسول اللہ پانا مستقل جملہ پکار دا کندا کلن دا ایمانی تفسیلی کلن کل كل واحد من الرسول والمؤمنین ار واحد دا, دا تنبینا عباد مضا پلین دی ار واحد دا رسول اللہ و دا مؤمنان دا آمن باللہ ایمانی رو دی پا اللہ بانی. ایمان باللہ می رتبیلی شا موجود دے واحد دے پا ذاتوں پا سفاتوں کے کامل دے وملائکتی ہی ایمان او په م라이 کو د خدای وو کتبې په کتابونو د خدای او رسول په پیغمبرانو د خدای او الان وفرق او د قشوي وي ويقولون چلان وفرق نکو بینه حدم رسولي چګني په بازه ایمان ورو په بازه نارو لکه یخدو انا سوار وقالو دیوي چ دا پیغمبر لسلام چو تسبي ديونه قوینه انا دکنه وقالو او د پیغمبر علی السلام او مؤمنان وی چې سمینا من غوورې د حکم ستا واطوانا او تعذیری کوی د امر ستا او غفرا نه او ته مونته بخنه وکي غفرا نه کا سمند اولی منسوب دی نتذبو غفرا نه کا د خپل به د پیله معلوم کځمنګ نه په دې حکم کې او په دې امر کې څه تفسیر وشي نو ورپرانه کمنګ ته لباو مخپرتہ رب بنائے پرودیدار دمن ویل کالمشیر او خاص تا تر وجوده الله پاکو فرمایل لا یکلف الله الله تکلیف نو ور کوي نفسا او نفستا الا وسعها مگر پهقدر د برداشتاږي او پهقدر د طاقت تاږي او الله پاکو چلها دې نه پسته پر دې ما کسبت اګه چې د یکړې دی د نیک اعمالو دا به لکه د نیک اعمالو نه هما لها جزاءما د دې لپاره جزاء د اګنې قام الله کسبت چې دی پې کې او دینه پس کړی را او عليه او zarar دی پدی مكتسبت من الاعمال السيئه اګه چې کوم کسب کړی دی د بد اعمالونه او دا ورستو براده ښه اے ورستو کومه کلمت رسول الله ویل ده پې کې نداري نرشتو خدای پاک وی چ افعلو اوندا قسه بقوم بکسه بقوم ته چسبه اوندا قسه بقوم دا چتبه قسم خدای پاک وی من گوايو وارخا زستا سوره طرف نويمه ربنا لا نات اخزنا ان نسينا او اخطئنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ودا سوييه طالت وكملته ربنا ولا تحمل منا ما لا طاقه لنا به طالبو مغفرنا طالبو مغفر لنا طالبو وارحمنا طالبو انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين دكتور وما نادى ذي ربنا لا تاخذنا تمنگمني شيء إن انسينا كزمان او اخطئنا يا زمان خطاوش ما به مګه نه یې رښوا او یم خطا وکړ لکه د 500000 سال دی چې حضرت مبارک فرمایلی دي حدیث فورخه حدیث په یاد ولات عربی عن امتی الخطا والنسيان وما استكره عليه دا مشهور حدیث دی عربی عن امتی پر تاسو ما د امت نن نسیان او خطا و ما استكره عليه اوا که چې بی په مجبور کړی شي او سړی په تماچا کې خود چلکه کلي موند کوفرو وایا او دوی ولنه دې ماته کړل بیا سمانه چې خدای دا خطاو نسيان پورته کړی دي نبيان څنګه مانه چې زمونږ نه لا پاکه کنه تد کم موږ نه خطاو نسيانو شلم پیننن شرات په خدای نه نشي خدای څه موږ نصیب نه نشي نو منغو يو دا موږ اعتراض بنيامت الله کوس کوی اقرار کو د خدای په نعمت چاله موږ ته دا نعمت را کړی دي دا چ پخاتو پنیسیانم ننیسی نمنګ دیمه ور وایو دیمه ور وایو داغه الله د دې نعمت ته حدیث کو کنه کو و اما بنی نعمت ربک تحدث نو دا حدیث بنی نعمت الله ليكرا دا معنا دي خته سوال کوټیو ماته جواب وک ربنا پروردی غا زم تحمل او تم مبارکای علینا ته من باندې اسران حکمن ثقیلر اسرن یو حکم درو کما حملته حکم ثقيل لك سنغي کتاب بار کړي و علي الذين من قبلهم بني اسرائيل څنګه په ويدي بار دا کما چوليو هغه دا وجي بس مت نور لنوار کړي بي له خذبتي اسوامه یو دار چې بدن تا یا جامي ته په پلیتیو رسيده نو پوبو پکې دلہ هغه غذيبه پکې چې کټکاو هم به شرمن کټکولہ عم بजामा کټ کوله په دا رسول الله برکت ته چستا په وبو باندې پاکي کیږي یوه شوا دا یو حکم سکی لیکل د بل حکم سکی لاله چاوی به زکات کې ربع عشر دری سام ورکوله کو لا ورکاو ربع المال سلور سو روپیه دي پدې کې به اصل ورکولي او ته په رسول الله څخه ورکای شللته ته په سلور کې شلل په اور کې هغه وی وسل ورکولي رب المال اوبل چې دی چې ګنابه د شپې وکړه لا نه بار به وکړ صاحب نه په دروازه لیکلي شپه چې دا ګړای کړو او د قنن گی بلاره چې مونږ یې چې کمته دا بغیر د عبادت خانی په پزما قبر جا کی کېدو نه کېدو د قنن گی سوا ځان قتل کول ادم ګده توبه توبه بسو شي دا, دا رسول الله برکت دې دا رسول الله برکت ته غوګونی ته بوتي وروري پک خبره خلاصه او غزان مرکلي مقصره ده نور باچې مرشقه به کې او پتایمم پاکي کېده پتایممم پاکي کېده نه کېګده مگر دا په ونه ده اچان دي شوی ده همغه لري زممت خصوصیت ته دا رسول الله برکت ته چې الله خو موږ د لپاره ذریعہ د پاکي کولو لږه بل څا فرنده دا خصوصیت او تختی ته وسال دې ربانا ولا تحملنا قوله پروردګارا بار ک ما پمنګه هغه بار هغه مصیبت او هغه عقوبته لا طاقته لنا دې طاقت نشته دا چې عقوبته لکه په خوانو خلکو دې کم د ګنا په وجوه عقوبته را لېګلې دې چې خینجيران دې جوړ کړې دې په او دغه دې چې یو کړي د څو شادو ګان دې چې یو کړي د دې نه مصیبت او داشه حکومت په منګره واقع نه کی طالبان د جملتین په مبین کې مفرق کو نه کو فرق نه وکړ نه هغه صدې هغه حکم شرعي چې او دلته عقوبت چې کم په دنیا کې په منګره لېږي خدای آسان رول لګا اچھا نه چې دا چې د کښا دوغان ددان جوړ شي چې دران نه شو جملتانو کهنه پر خاطه اوږهږي ما د دې رو کتابونو کاتو نو غوستو ته ته دا پر پوکو ورنه غني په ځاخه پرکنه مالي نېکی اته ما پمن غ باندې ما او او کوبت او سزا طاقت لنا جنش ترې تاقد موږ په طغی وافون خدای مون ته عفو کی لنا هم ته بخنه کی دا عفو او د مغفرت صبره دی ما تا ویلو جی ریګ ما پرڅه تو یې دخو غور دی عمل نامه کې ګناله کړی شوی دا نه د سکله د او افستوي چې هغه د دې واغم سکی مخفز پرې شو کله په دا سټه کې لګېدلې د مخفزه کنه نو اپدی توي چې بالکل لږی دا ویني نه ته مخفز مخفز پټولی ته وې وختر لنم زکر او رحمنا خلیفہ منګ میا ربانیو کې انت مولانا ته زمنګ کا سازې انت متولی امورنا تم متولی او کار ساز د کارونو زمنګ په دنیا او په آخرت کې فنصرنا تم سره موږ سره اندادو کې عل القوم القاچرین وایې په قوم کاچرباندی امين خريم د سورت اخلاص خو خو خبر ما تاسو ته کوله دا عادي نم شو د سورت کې کل اخلاصي اندې کې سنت طریقہ ده فاروق اعظم چې سړې بل خیرات اے ما څه کارو کې تاسو ته چې د خپل طاقت سره موافق چې لار شي به جمع تلال کور تلال شي نو چې سړې د وسه کیږي کنه نو د فاروق اعظم دا سنت جن لیکول پکار دی شورت اعل امران چدی لا مدنی دی مدنی و تذکر وی چدی لا نا رشت و نادر شوی دی اتا آیت او داد و سوم آیت مبارک چا دی مبارک چی آل دی د د مناسبت ما قبل سورته بقر سرا چې دا دریم سورته د قران ییزو شروع کې منغو تاحنه دا دریم سورته پانه شروع کوو اول سورته فاتحه دین سورته بقره دریم سورته ال عمران مناسبت بالکل جوړ دی چې ال تکي فنصرنا علی القوم الکافرین په جمله دعایه باندې سورته بقره دا په جمله دا یو چې موږ سره انداد وکي په قوم کافر باندې نو دا امداد د خوده پاک دو قسمه دی یو پولیسان سره دی او بل په سپه سره دی په لسان من په جبدي چې موږ په حجت کې پاغوي باندې په ورځو او بل په دی تیچ په سپه کې او په چرې کې موږ په قوم کافر باندې غالي برښ او د دې سورۃ مبارک موضوع دی د سورته آل عمران موضوع یی موضوع دا دا چې الجہادو بالید و سیپ ما ادا الا جهاد کوول دی پلاس پاندی او پتورو باندي شر د دشمنانو ز خدای نه چې کافر, کافر. دا, دا دی صورت مبارک موزودن داغے سر بلکل داغے خاتما او د دی پاتحا دا سره برہ برشو او باقی ټول مسائل چې مسلہ د توحید دا د دی پاول سر کی اللہ لا الہ الا ہو دا و توحید دا طغیر باندې به ادمه قسم قسمه دلایل دی یو دلایل یقلی قائمول دی په توحید باندې چې الحي القيوم دی بل طغیر باندې دلیل نقلی قائمول دی چې نزل علی الکتاب نو په دې کې مناسبت دراګه شو آلی عمران چې دې کړه دی سورۃ آل عمران وایي دا بیا درې چې تس پیږي کنا ا سامي د شور و توقیفی دی ااسی د شورو توقیفی د دا معنا چې دا مسمودې د سواحې شریت نه منګ تاسویو صورتت تن می شو کې خودی دا امر مسمودې په دی کې د عاکل دداخلله نشته نو داکات بعد د مو لهموویللی دی چې علی مران بهته د چه دی زیکی دوه خبر دی که مراد عمران نا فی در ده حضرت موسی علیه سلام و راجشی بی خدا رجد آغم عمران دی موسی ابن عمران صاحب التورات وصاحب المعجزات الباحرات ناغم عمران دی او دارنگی که مراد دی امران نا تی دری مریم شی اغم امران دی مریم بنتی امران نو که اول شی مراد دان نموسی علیہ السلام و حارون علیہ السلام دی او قدوی مراد شی مراد تی نصدی او دا عیسی سلام السلام او مریم بیدا دا دوالت مراد او دا بیان لري چې په مابین د عمرانين او عمرانین عمرانين تصویره عمران ده د عمرانين په مابین کې اطل السوکاله فاصله اطل السوکاله فاصله ټول مفسرین په دې متفق دي اطل السوکاله فاصله موسی عليه السلام پیر دا مریم بیوه بی بی د پیر نا اطل السوکاله مخکې تیر شوې دي مثلا امران معرف نګهدا مون شريط غیر مون شريط یا نو دا چې دې کنه د حمیر پټالم پټانه ولمو تفسير خازن کراغلي دي خازن مونږ دې الله شورو په باندې وارشتل خازن کراغلي دي چې په دې شورت مبارک کې درې زرا او څلو څوا اثیا کلمی دی د دې صورت مبارک کلمه چې دی درې زرا سلور سوا اثیا کلمی یعنی شلکم 15 سوا او خو په صورت چې دا لا سور لزرا سوا او شل حرف دی سور لزرا سوا او شل حرف دا تفصيل حاصل قرار لدی با سر حدیث سورۃ آل عمران به صورت معنی نکړی و تاسو باید درې معنی لغوی معنی اصطلاحی وو اصلي دی او کو ابدل چا کی دی ترجمه موجوده کیدله دا یاد معنی نکړی دا, دا مدنیو دا مکی نکړی دا بلکې دا ویل دي چې مدنی سورته نه قران جمهوری دی مکی سونه دی بیعددې سوزی پی دی د اتو نه خبر شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پناه باد خدای الرحمن چې به حد نه قربان دی پر رحمت شاملہ الرحیم چې به حد نه قربان پر رحمت کامله الف لام می پدې علم دی پختل خپل مراد سره په معانی د ذبی حروف او مقطعه د حداشي په سم مراد دی زمو په ایمان دې دې د متشابهات چې موږ په دې روکو کې د متشابهات حکم را روان الله مفتدا دی او لا اله الا هو دا جمله غند خبر دې او دا دعوي توحید لا چې سورته یې آل عمران لاول نه داوی توحید پېښل چه موضوع و قرآنی زوین دا خدای پاک چه دی لا الہ الا خود نشتر معبود بر حق سیوا دادنا موجود دی عالم کون کی دا داوش دا با پار داوی بانی دلیل پا کاری نو الحیو القیوم دا پی شو الحیو چد دد لپاره دا حيات دائمی دي ورومله دا حیماناته ستکړيږي چې اس کله په وپات نارضیه قیوم او دد د لپاره سیپتو قیومیت دائمی دي سمبالون کې د تمام عالم دی امشال لپاره نباس دا د ارده توحید د دین د توحید چوسینګه نو کتاب ته وایم نو کې شي چې ثابت نه دا سنگه دلیل یا کلیشو او کنا یو خدای چې خبره و شي کنا نه هغه که روستوم زته پوس کوم کی چې دا سنگه دلیل یا په توحید باندې دا سه دلیل یا کلیشو چې یو بزاد دا سه دی چاه په خپل حیات کې بل چاته محتاج دی نو هغه خدای دی شي ها چدغه حیات اصلي دی کز وليدي از وليدي حیات دي دا د يلکریب من تک پانی پوویږي کنا پوویګیا دا د مولا حسن دی ویری چې اصل کې وجود دوه قسم دی یو اصلي دی بل وليدي دی کله ما په الكون واحد نوع قیاس کله ما په وه نک او پتګر ما په کائنات وحمن او خیال او عکسون په میرایا او ظلال ند عاشری ند د دغه پره حیات دایمې دی دا مستار د بل چان نه دي نو دی واقعیت دی او قیوم دان مان در په اړه قیومیت دایمې دی پخپل مولان دی او پخپل او دروون کړي ها د تدبیر کوي نو چې تدبیر بل سړی تدبیر نشو کولی بل شخصو بوته اوستوري او غیره چې د سونه چې دی ناوې پخپل وجود کې بل شته محتاج دي نو دا دلیل اخلي شو په دې خبره باندې چې خدای واحد ناتوري او نزل علیک کتابه دا دلی نه کلیشو رکیږي او دې کې معنا دادا چې دا, دا, دا مسله د توحید چې حضرت مبارک پېش کړی دا د مسلې دا مسله نوې نه ده دا نوې مسله ده د حدیثه مسله ده چې قديمه ده دا قديمي ده ټول یو لک سالي لري پیغمبران په دې باندي سدي قايل دي نزل نازل کړی دي আলাইک الكتاب پتہ باندې قرآني زوین علی پلان لپاره د کوم ستاسو شرط او کوي چې قران یې زم چا لی پلان لپاره دا شډونه پويږي بالحق کتاب دی مسودکن ولی منسوب دی نو په چاپطنه دی مسودکن چې دې تصدیق کوون کې دی دا پار دا کتابونو بینای دے نظلت بینای دے چنازل شوی دی مخیدتنا داغی مصدکتی داغی مکذبم ندی او دکرنگی با انزلت تورات الله الانجیل اللہ نازل کردی تورات مبارک و انجیل مبارک پا یو وار باندی پا حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام ادا من قبلوں پا ترکیب کې سواقی شوی دی دا ترتیب چې په تاسو په ویدیو کنا اچھا زلایي دا په ترتیب کې سواقې شوې دغه نحوی مسوالې خدای سره د هراتو نحوی اوم نبي نویره رکته په نفيږي کنا هر سړی چې هر څومره مار کالیک تک نفيږي ها کنه نفيږي نو دا څکار وکړه ځار سره فرصت چې ځخه په علم کې ډېر کمزوري ما خا ته یو بل چاته نه وینم زان ته په زویکو وایي دا حضرات کمزوري ما کله منازره و خړه شینو په وره ما کله چې نه دا پچا په دا, دا سلیپت دی, دی پتر کیږي کې کی سوال کې شو دي ہاں حال دي او تراتو دی انجین نو شما نه شو حق وکړي د پاره د عامل د زلخه نه نه یا خېږي کړه نسنگا دا دا تورا تاو دا انجیل د پارا قیت شو سنگا دا دا قیت دا قیت سپیدا شوا تیر شو پو بو کیو بنا پیجا نکبا <تصف> او تردتش شرمی اشار بی خبر نشوی دا مطلبا دامن قبلو دا انزل دا پارا زرب وانزل توراته والنجيل من قبل او دا قبلو که زما روز دمزه من قبل نزول القرءان نزول القرآن دلته ا د وش زونه پټ من قبل نزول القرءان دنا ذکر کی دي خل نازل کی دي ولوم نزول القرآن نه مدازر پنه دي زر نور اور چې په دې نه پیږي کله مزان تر دې سلوکا چې دا علم کې خزرې کمزوري ما راشه چې دا شرجام یو ورګیو به نه او دا ان چې خبر ځان کوئ کنه دا خزرې علم کې کمزوري مږي ولکه نو موږ نه نه دا ولې کړې مثلا از په دې ترکیب نن پیګم دا ولې یو واه یا کوم په کار اوس په دې دا ولې ځان باندې سننه پورې کې چې حقیقت تر کې نه کدا سنت من قبل دع ما نشو تخبل زاث رزل کی پیسه او که خیر دی بلشاه ته موایه خودل الناس دا خودن صدی په ترکیب کې کی دا حال واکه شبری ت تورات او انجیل او خودن مصدر دی م کی تسنیه جمع ا سره برابر دی, و بر دی سمان و خودن سمانه خالق تورات او انجیل هادي يعني ساده دی م د تسنیه او جمع سره برابر دی وخالو کوم د تورات او د انجیل کې چې دا دوار عادي از یو خبر لین ناسه د پاره د خلکو لین ناسه د پاره د خلکو چې د ضلالت نه اساکل از یو خبر دی دا, دا, دا کومه چې قران یې زم د دغ تورات او د انجیل مسودق دی کنه دی ها دی نو مسودق د هدایت په هدایت کې نه وي نو دا قاعده پټ خوندي معلومه شو او که پېږي احسان جان مولی چه بیچه سوپ بی پی گی مو دا بی بار بار بیچه سوپ بی پی گی مو مصدق ده هدایتی نو مصدق ده هدایت پو امه هدایتی کنا نو دا غا تقید اون دلتا مفهوم دی دا غا تقید اون دلتا پرحمی گی خوچوی سوپ انزل الفرخان دا فرخان سشیری قرآن ته ماته ترویج په وړاندې اداف مصدر متبنی لپایل دي او لنمازي کړی دي معجزات فارقا په مابین د ما نبی او د متنبي کې په مابین د نبی کې چخدی یو د متنبي کې چنه نبی چې صادق دی متنبي چې کاذب دی دته د قرآن مراد ټول معجزات اندي وي زګه چې ټولم په غم غران ته خو کتاب خدا نه دی ورکه وا انزل الفرقان وانزل على الانبياء المعجزات الفارقه بين النبي والمتنبي دا معنی دی دا پینځه یا ته په صورت کې دا د دریمه یا څور یعنی سلامورم خا ان الذين كفروا بيشک هغه کسان چې کافر کله کتاب جو کو يهودي او كن سوارادي او کوم شيکان دي عنايت الله اياتونه د خدای ک په شان توحيد کې دي او ک په غير توحيد کې دي په شان توحيد و غيري لهما عذاب شديد ازله ماتالتا خیالی میں تانا با دارتا خوز کن انسی من قبل پسیار امی دا غمر گئی میں تب خوز کرو تانا با دارتا خوز کن شدید و مدید کی سب پر مدید و سرقید ماں کے خود نصش و نصب پر رکھاری شدید کیتی مدید کم لی معاذاد عذاب فانتهاو لگی د اوم د کیپ پېته بار اوم د کم پېته بار شدیدم دی او مدیدم دی چکه چیرې موږ راغل شدات نه آزاد دیوالې شدید نه دی بلکې مدیدم دی نو کیپ په انتها ولال دی او کم ان په انتها دی نو شدید کیپ دی او مدید کم د نسبته اسمان کې چا څو نه طرف ته دومره دی ود د خو عزيز او اطا ته نوړه ازي دا غره بسم الله اے لفظي ترجمه کوم ورته د اصطلاحي معنی هم هکړ دا عزیز چاته وایو وایي دی چې دې کوم اراداو کې نو اسو کې د خپل مراد نه پاتې کولی دا خدای پاتمه او شناوکي دا, دا ترجمه راکړي دا عزیز بل ترجمه دادا وګوره دا بزره زې زې زی سره خپل خپل ترجمه کو زبردستي زونټه کام اووندہ بدلی اغشتودي نو د منکرې توحید نه با انتقام باندې قادر دي باندې سره څنګه خدا پاک ته خوشاله کا دا ایتونې برابر شو کنه د دین توحید دا, دی دا واوشه او دې دې کی شپتی سپت حیات دائمی واجب تعلیل رسابی شو سپت قیومیت دائمی خلیل شو دا دو سپتون تزاعت را یاد لرا دیکھتا او شیع دو سپتون نور صحبی تاو چسدی چ علم کلی او قدرت کلی دی با. نداغین بروس تو پخپلہ یوٹا کی رائش خان ایر بران تما تبا خان تما تبا پی دا بس کی پاک او دے پدے ما کی ما دا دوش په تو حسابي چې په مؤقتب لدري وایته نو کې چې قيوميت دائمي دي حياتي دائمي او د دین رسټو خيوبت چې خدای پاګنوروي ان الله لا يخفى عليه شيء اسبات علم كلي او په دې بلېت هو الذي يسبركم اسبات قدرت كلي ايات ډره اوس خبره په دې مابين کې کوم چې زم ما داري راځو دا د وسې صفاتونه چې شمول علم بل پازي دی ګټه استادې کوم شمول علم شمول قدرت دا اغه دو وسې پته دي چې د شرقایت کې او خیالې کې موره همکې ام مصیفات وایي یا تاسو وي ام یو ته کې کو وین دایات کا چې دا دو وسې پته مبارکتین اغه دي چې مسلمان د ګناه نه منې څنګه مې نه کوي پکم کې ابسرامه تفکر کاوه پدې وکیل دي چې څنګه پیږي دا سي دا سي مې نه کوي چې انسان د مسلمان ګنا کوي نو د دې په دې علم دي چې خدا په دې ګنا زمو خبر دی تښت او مونا چې د دې ګنا انتقام مخلی نه په قادر دي مچدد دا دوه صفتونه مستحذر دي په ارتهم کې مراقبه پکې کوي پدې دوه صفتونو مبارکت ته مقا... نو کې دیمو قا نو دی په ګناړه ته اس کله په پیو نكي من, من حيث انک مسلمن من حيث انه فاسق قم من حيث بالکل ګناوه نكي او خدمت سره کې مقید حشته مراد ده کله من حيث انه مسلمن لا من حيث انه فاسق ده بقش لديك ده د صفته ندی چې مسلمانانه د ګنانه منکړي دي ویا قدر قدرې کار دي چې هغه کما زمانه ده کړنه خو هم سوقم سودا پیدا شو هغه هم دا عوام غریبان د دینه څخه وله اهو ان الله لا يخفا ویګه حضرت چې دا زمانه پرایشی وي چې یو ویګي یو جماعت پرایشی دا څه بسوک نه پیدا کیږي چې یو سړی پیدا شي چې مخ کې و ته منځو نو ولمو دې کې مولا الکاري دوه خبر لیکل یا د جہل د وجینن او یا زکن مخکی کیږي چې فتنه ته ولاړیږي. دا تو خبره و. مولا له کاریګې کې پېښ داسې زمانہ پام راشي. په یګې داسې زمانہ برابر شي چې ایمان بخله په موټرو کې ګرځي. لکه دقدر عالم. فقط ایمان قدرته. په یموم قدرته چې کنه د په موټرو کې ګرځي. په اولی زکه چې چالاکو شریف مبارکمن ووتی. دا سند دي. ومقزه پو لا قادر دیوبند مې دا چې بکی دی دا چې بکی دی یکهن په خلو او کوم په خلو سترګو لیدل نه خبرې په سترګو لیدل دي ان الله لا یخطا تعالی چې لا یخطا علیه ندی پد باندې شیون یو سیز فل ارض ولا فی السما دا پتر کی تسواقه شوی دی لا فی الارض دا شیون صفته شیئن کائنون فی الارضی و فی السمان لا پاک زائد دی دا سلا دی لکا غیر مغضوبی علیہم و لدوالین دی باقا پاک زائد دی لکا پر نفیات اپتے که ندینو لا تساجت دی لا یخبا علیہی ندی پت پدبانیو شیئ اسی شیئ چکائن دی پزمک کی واسی شیئ چکائن دی پاسمان کی دا پدپت نلی او چھ شیئ کائن دنو کپزمک کی کائن دی او په اسمان کے کائن جنو په دپت نده بلکتا تظاہر ده نو پا ایمانی ویدائی علم کلی نو شکا او هو الَّذی لا اثبات تا قدرت کلی ورداللہ وزاعت تا یخصا ویرکو او طالب او دلتا اول حقماتا او یہ را مولی شاو بیچے پتا قرآن شدید منگ ارش پینکتی گو خجتیو بیا نو او انجا خوان راپای دی نو میں او پیه ما پیه کدا وزده اندغینا خبر محلوش وکرد کتابی سو چکو ندا ماوی زده خود اللہ کتاب دے پا خیر پوڑے دا بلاغت ولار دے خودونا قدرکان دے چے زمان جہال دے نو جی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاسر عنہ و افحام الرجال ناکہ شیری جی هو اللذی دا لا حق بنجیرو بمثل ذاتی یسوبرکم سمنا یو په کوم صورته د یو سلوی ربانه تاسو ته صورت درکئ په ارحام الپلامي غزده موضافه نه نه دي ارحام له محار پره شنو د میاں نو کې ینه دا وی په بچتانو کوي په یشا دا کای په پترکید کې سوا کې شوین شر جامه کې د تبیر او چر دنه رسته اسمینه د خبر مقدمی کې رسته تنفیلی مفلبی مقدم به اتقدیم خباوی ولی دغه چې متضمن استفهام لري کنه دی یشاء کیفا صورت درته یشاء چې د خدای خو خو شي کیفه چې په کم کیفیت کې سپین وي کتور وي کزړ وي کپولان وي کپولان اندامونه برابر دي چې منګړي دي جبه کار ورته یې کنه کوي غوغه نه کار ورته یې کنه ورته یې دا چې زف په شلاته عد ولا تحصا ته دا تر برابر شو وایا. وایا تا, تا وایا وایې ته ما چې تاسو یو وګوته کې د تو څمات غدي خبروکه هغه ترماس الجلاله لمویلې دی نه یو وخت لا اله الا هو الحکیم دا نتیجه شو د دې سلو رسې دا نتیج شو کنه نتیجه خود قران کریم کې رااله نتیجه مرون با سدان نتیجه ما قبل شو چې دغه پر حيات دایمي دي قیومیت دایني د علم کل دي قدرت کل دي نو د نتیجه تا لداشه بر شو کړه نو نتیجه هم ده شو کنه چې لا اله الا الله العزيز الحکیم د عبادت مگر غیر د شی عبادت دی خدای نه چې عزیز دی او حکیم دی صاحب د عزت او د حکمت دی خپل ګار مونږه با سدان دا پینزا ایتونا مبارک پده دے پارا برشو هو اللذی انزل آلے کل کتاب دا ناغ بی نزیر و بی مسلزات تے چنازل کردے پتابانی کتاب قرآنی ویم من خوب چب بانزی ددنا من لپار تبیز دے آیات محکمات آیاتونا محکم دی وصول شاشی کیلی کلی دی کانتا سویش از تورات تا زمسران نا تورا انځه مزی یوسول شاش کی خبرې کوو ہاں چې محکم دی توي چې ظاهر الدلاله تل مرادی او تعلیم د احکام او د دقت نه دی دری مدار د دا تکلیف په د آیاتونه دی ظاهر المرادی ظاهر الدلالت په مراد په ارچا په اچه ده خامې شری زنده ځتی پی نجي دا وایا چغه په عربی کې خط تمریم کری، پا ربیر قوانین و قواعد و بانیزان توی، کری نو پا غزواق و المراد و آفنا، جی پار چاپا دا مانا دیجی، اللہ پا تخفلو زاہر الدلالتا علا المراد دا قوسل الشاشی کے لاغ لیے، ہن ام الكتاب، اصل توی، لا اصل لکتاب دی، بی تاری، بی اتبار تعلیم الحکام، میں تعلیم دا حکام دا چانا دی، ندین ندیک ندیک، دارې مداس د دا تکلیف دا مسلمانانو په دې دې کنه دي چاخه ام الکتاب دې دارې مدار د دا احکامو پاغې دې و اوخر متشابهات او دغه په سړي سیاسي کې دې چې متشابهه دې وی چې ظاهر دلالت په مراد ده لږه هغه کې ویل دي چې په دې کې دغه قسم دې یو هغه دې چې د دې مفهوم من تعلم نه د کای یو دانه چې دا ظاهري مفهوم من تعلم د خوې الله تعالی شې نه لك الرحمن على الرشي استوى يد الله فوقيديهم نجد الله يد ما ناخو منك فيجنش يد ستوى بس لا تكتا او من صدق يد ستوى برووس الأسوابين تر ابتقوا ردية يد وي ويقول انه سرون ودوكوتنا جواله تر ترخب وردية السي والمستجم جسميه تلر دا د وقسمدين جدا په قرونه چې متشابهات وقسمدي او اخر متشابهات ومو متشابهات او کدا پدا واسدا او سدل ګل العلماء راځي ما ته فکر مسلم ثبوت کدا مساله چې متشابهي برابر کوي محکم ته کراجي دا لدې لپاره چې ما ته مثال وايي له صبینان هر تو کی ویجی کوم ته ونه چت محکم متشابه راځي کہ محکم نو غرض مې دو دا, دا مسله احمد کنه سمره هم مسله ده چې په موږ تاسو پکاله ارمان ازلک طالبان تقار کو قسم دشتاخو لپاره یو ره اریو شری پختل فن کې ماهر نو دا تنت تلو منه ماته شفيش کړم دا راډ کرے مثر خبره په پوری او لیکل کول او پګس سره پیللته ا چې لیکل سمه ځه لیکل بغلچو یا غټ ټک کول پګه دا ش لیکل کوجی ماهر پخپل پن کې ماهر دی تو شد الغوار ته غوار پخپل پن کې ماهر دی زمیندار ته تو غو ر پخپل پر کې ماهر زمنګ طالبان پخپل پن کې ندي ماهر یا کله خوځاو کدا تسدید پرو به مده جواب مقام جي ارسلې پکل پن ک ماہر مونږ باندې دو 10 مثالن پټا دا د 10 په مساله کې هم ځو دا بقراءت په مساله هم ځو دا مراد اونه ده خبره دی دا د پیشی نو دا نه تقوږي نه حاضر دی وجنسه به مثالې لقد خابوا ای صالح السلام پبارک الی دی روح الله وکلی مصلی دا متشابه دي دا متشابه زرا دي کو مستہ محکم تا ان عبد ان امن عليه ندي عيسى السلام مگر يو عبادت دي چې موږ په نعمت کړو روح الله ابن الله دي کلمت الله ابن الله شو کا عبد الله دي تقرئ قال اني بالله رواه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما, ما دمت حيا وبرن بوالدتي والديان ذان راسب تکلدار الله ربي و ناغذان لده عبدیت ثابتی و خده لده علوهیت ثابتی و تنگ خده ده یا ایبن الله ده. اصلا پیشه جی؟ ده قبل ده روح اللہ او او او کتر سوچه و خبره کن تلگوارو کچه دیده محنی خر حقیقت محنی کشیده ده یو وفده ده نسواره و ده نجران ده سوکویت ده یاکسان دی سوکویش پیتی دی سوکویت یاکسان دی ده ده نجران نراه او رسول الله سره د عشا له سلام په شان کې مدینه منوره کې ګفتګاو وکړه مې ته دا نه وچی بستر یې ګفتګور فریر زیاد ډیره خبره وکړه چې عشا له سلام دا چې دوه ځلې دیدا یې کړل چې عشا له سلام څه شوه دي پسولې شوې دي پسولې شوې او بیا ځم دي شوې دي اسمان ته پورته شوې دي نو دا کده کې کوم سره څه دي په دغه کې متفق دي موږ اسمان ته پورته شوې دي بیا برا که مونږ په پاموږ له بیا ت باندې قایلې نه یوږي په مسلوبیات قایلې دي دا مونږو دنا سره او کده په راغته غوړې و نه بس هغه حاضر دی چې دا یاغي گفتگو یو کلی دی تنه وی چرو دی او کلمت الله اخد موعد کیږي حضرت او ته وی دا ته شهادتونه دي بیا چې وکم سوال کو حضرت و, و جواب ورکاو اے اوه وحیښتہ بیا وکم سوال کو پسرا باندې عدم عليه السلام مناي او بتبي مي بيدد پلان نيشتو لو حضرت تو تبي عدم عليه السلام مناي پیغمبر وي او ابل بشر وي او پیغمبر او داغه خو بس اګه مورن ویدا روح اللہ دی او صفائی کی کلمۃ اللہ دی ویدا د متشابهاتونه دی پدی زمون گپدی احپیگی دا د امه چه دی پدی باندې پویا د دی عقل دی تد شراسی دی دی دی و نافس دیل کته وی لمما د عقل پتا غه منتہی شو وقوا کار نو ورتای او صفائی شی جی نو بسے حاضر دیله وی حضرت پسنگرد او کو ورته خبر بربرازی په اخر د دی پاری کې پو په د اخر د دې پاره کې نه د پوه نوښتوبه یو خبر راځي نو چې دا تھا ته یاد یې د تبکار ورکی په دې او په دې کې لوې الی عالم د راغلی او حضرت سره خبرې وکړي او حضرت ټول ساکت کړي چپ کړه ټول او په دې کم دلیل دې به و نا که په قرط کو نو سورتي آل عمران مبارک صد پاسه اتیا آیاتنا مو مطابق د ان غیر اثر چې حضرت په وقع وقته راځي او پېښي ځکه پاند وکړ نو حقیقت باندې پېښي چې ستا سره تاسو اتیه آیاتونه باندې څنګه یو خبر بل ده ما ربک سید ان شاء الله یو یو خبر یو یو خبر بل ده ما غړي د ژوند په کې راځي ماته وی چې یې مرانې اندې کنه نو مرانې په ماده کې شرب فاصله ده لیکن دلتا بي بي کیا دا چې ما د دې ته خبره په کوره چې مراد د ایبراهیم نه پدری مریم دي وی اولی زکه چې د مریم بيبي واقعيته کې یو دا حضرت عیسی عليه السلام واقعا تفصیلا چوي دا چې تفصیلا بیان دا چې د بل پیغمبر دقه څه تفصیل نه دي شوی په قرآني کې نمبر 4 دا سره په سده پوهه او یا آیتونه د دې خبر لګي د معلومات چې کوم دي ته مراد دي او دا ولي دون تولی ورکنو دا دی جواب دا تو تولی ولي دون ورکنو دی مسئلی تولی دون تولی دا گئی او دا بیان باری او دا پیخی نورا ساندی بیو سلا تک خیلی دا تا تماعاتا سینسی سونسی پاری چا دا خلاسا میر تولیل افرائی پاک وردالا نو اللہ پا قویی را دا ام الَّذین فی قلوبِ حل ارچ اغا کساندی چپ زنون دا دی کہ زیغن مایلند د حق نه باطل تا زه څه منه کجرې دا کجرې وې د پېت دیو نبي تابیداری کئ مات شابه امن هغه چې مشابه د قران عظیم ده زه تسلیم پکار دې کې دې کې ګوتي وال پکار تسلیم پکار دې ابتغاء الفتنه د پار د تل د ګمرا لَطَلَبُوا وَلَذُ گُنَاکَوُلُوا وَبِتِغَا تَابِیلِ بیگې او دطَلَبُوا دتفسیر او د بیگې دتفسیر د دې پمختزا د خپل نفسو پمختزا د خپل نفسې دا غیتا تعویل کړو باندې فارق دي غیر تحریفې کړجه حافظ ابن کثیر د طلب تحریفه چاګه تحریف کوي خپل با باندې راړی اطی جنہ کچې اندللی د تا لیکن اللہ <سؤال> په کوئی شوما یعلم تاویلہ نيگی نپيږي په تفسیری حق د متشابه باندې الا الله <سؤال> مگر یوسف د وخت بل ازب وکي ملک وقد تنک با فلپس د جلاه اته تشیکنا مگر په دې پیږي وراسو قومن پیږي نو دا خبره د راشقوم پیږي کاوی بلڅو دا مستقلی مبتدا راضي وراسخون فالعلم او محكم بعلم کلا گوکه وراسخون سوق دین په دې کې ډېر قانون دي کوزه بسخر کې زمونږ علماء لیکلي دي شحم اهل السنه والجماعت الكاملون بالعلم ناحيه السنه چې کامل په علم په دې کې شک او راسخون بعلم کین څنګه او نو دا سید سنند او دا علامه تطتزانی په ما بین کې مناظره وشوه په یو لوخه ته تاسو معلوم شې چې علم شونه کوم غوړی شی لږه تبي کر کا وختما او تاسو معلوم شي چې موږ دا تا تا کومر نه کوي کوي کې نو علامه تطتزانی مناظره داوه چې غضب سبب د انتقام دی او انتقام سبب د غضب نو پدې باندې دریشه و ارزومه مناظره دا د جنبهونو په یوهه دې مناظره شوی د انتقام سبب د غضب دی ک غضب را شنو انتقام شړی دی دا کم یو دیږي په یوهه نو علامه ای تبت زانی پدې قائل چې غضب سبب د انتقام دی نو سید السند دغه په بل طرف درته چې نه انتقام سبب د غضب دی نو پدې دریشه و مانځل به ته څه لوګابوت کې نه ستل په اخر کې به پیږي نو تواي چې موت ته پکې یو پینځمن ته غېری شو حاجی بلکې لا پدی پویګوم نه چلا دا دا که زیا څنګه دا دون علم زمونږ راکته شوېږي مراشقون دا اصله چې موت حج دا چې مراشقون په علم یو لږه مونږه فیصله کويږي په دایته ښه الګه انا ده خلق ديخه على دې تخلق بیا هغه مناوله کیدو هغه جو هغه او سالسو نو دا پیګه د سیدو سند د دلایل ترجیح ورکړه او نو په پیګینه راستي کیدی چې فقطن مل علامه تو علامه حتا سوا سبب مو دی نو دې په دې کم او په پیګي اومته سبب د مرګ غا دې په دې د بی جن مرچ وی دی په زم ما څنګه چې دا مسلو باندې ځان په نظام پیکا چې نڅه د منازري پټین کې دا استاد سبب د مرګو نکړي دا داسې مسله ده دا وړه مې بیا یاد نري اوس په پیښیږي اونو خې کما دینو تودان د ښو استاد مې علامه تر دې نه یو استاد او بیا چې دین راولګې ته علامه جزریر هغه نو د بصرې منازره وکړنو دی مو فهمه کړه ساتي ادا ته مرلن بچاوونه په ساګه دا په هوت دا مليان سره په جګړه ورغلی. زما په دې. ازه که مونږ ملګري وو نو چې لار وکړم مونږ مونږ په ساګه سړي سره خبره کولې وو. په خاړانه کې چې لار وو غویم را لو مونږ مرون. جان ویشي دي ټول مونږ سره. چې د خپې د کې خودو زنه وجې ته خوشالي کې چې دمو مليان چته په جګړه ورشي. په چاڅوک باندې دومره خلکو چې مخ پکې تیر شوږي هغه پکا شي اته څنګه اعلان کړی دینس دې سم نه وایي نه راځي نه تمان نه ځي خ نورو الله پاک وایي چې محکم دی په علم کې یقولون دغه یوول سپد دی هغه وی وی به بریا وی کولی دې ایمان وروه پدی منزل باندې کل ویې کله ما حدیثه من المحکم والمتشابه ار یود محکم او متشابه نا من ان دربنا د پرولګار زمو نه دی او الله په کوی چې ما یذکروا نسیتنا قبل الا اولل الباب مگر خاوندان خالص عقلو نو ولی مختز ده خالص عقل تذکر ده کنه نسیت قبلین عادت بهم سپتږي د دې بهم سپتنه دا معلومیږي چې د بی طول خبره ستدا د د دوا د د کې د دعا قل استقامت د د دوا نوم د د د دعا د استقامت بابا لیکلی دی په کې په اعمال قرآنی کې چې شوق د ارمازه نوښتو دا د واقعي د د خاتمه خدای په ایمان کې لا دا بابا لیکلی دی د ته دعا د استقامت وي رب بنائے فرودګار زمان لا تو زیر انما الکه اولو بنا ظلون مما يل كه اي د حق نه باطل تا بعد از هدایت نه فست اگنه چې تا مون ته هدایت کړی دی اسلام ترپتا نو پدې اسلام هم قائم او دائم او صادق او وهب لنا اورا کی مون ته ملل جانب نه د خپل جانب نه طالب سمانه وروتا تاسو ته برزرتنه کوم برزرت د دې ملل ذون که سمانه وهب لنا را ته مون جانب نه د جانب شاب سمرا درک الله دې ویږي من لذن قدمه انا دا چز غوري منګه مستحق نه تصر تسر په د الرحمت ن کاروانه زمنګ دا اعمال دی ویټه دې پی سي من دې دا را کني تم لذن کا د خپل جانبنا رحمتا رحمت خاصه او باز وی چې مران ده رحمتنا توفیقالت واهتي توفیقو ا ر او انک انت الوهاب بیشک ت ورکون کی دنیا ماتونی بندقامته او ربنا پویږی د دې ربنا انک جامع الناس نه دا معلومیږي چې دا دعا د لو يخلقو پویږی چې دا دعا د کډید معلوم شي چې نذر د بی په سفرته په آخرت پروته ا د دې وزن دعا د اشت قامت کوي کنه دปริمان وسره خوفته نظر ددی پس پروت ته په خیرت پروته کذا فی تفسیر الجلالین عثمانه دکتل والله فباللہ خدا پاکشت دی مار ته قسم خوړو عثمانه دکتل غوري خدا پاکشت ربنا ای پروردگار زمان انک به شکات چې یانو ناسی تنا جمع كون کې د خلک ليومن لم پمنه د پیری حرب یال د یوم بل پمنه راجی فی یومن په اثر وخت کې لارې به پی چې باږي کې شو بنشت دا به پراتو کې او ان الله او ولي شك شو بنشتہ دا نو لما د ما قبل ليك نو ده قال بالمتول چقال عبد القاهر جرجاني چر ان فقران عظیم کی کم مقامات او کی ان فقسرید ننده غل دی تعليل د ما قبل له دانیش وله بولره پک نشتا زکه الله مخالفه توا دین نکی می عاد مصدر می می دی فکه کنه می عاد د اصل کی فکه قانون خانون زانن و په بدل شوی دی الله پاک مخالفت توادین نه کې یو د قیامت وعده کړي د چراولم به کنه مثالین نشو نو څنګه بپا کې شک پاتې شي ها او دعا او دعا دعا موږ ته نه موې لا یخلپ المیاد پرې بوې ا د بپا کې الله عز وجل فرمایلی دی او پیغمبر حدیث او کراغلی دی بيکي حضرت پداده والي رضي عنه كله مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك داغه په دې دعوي استقامت کي الله عز وجل پدې امر کوکه فرمايي چې ان الذين كفروا بيشکه اغ کسان چې کاچري کده مشرکانو ندی کده یہودو ندی کده نسوارو ندی لن تغنی عنهم ہرگز با دفاعیون کی ددوینا اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم نا اولاد د لگوارو گا کم مالو ولد چاوی بی پجل میں منافی کی او پدہ پدہ مزارو کے خرج کئی کی نہیں خرچ ه دا فار دد د مزاريو د جلبه منفعت د ځواله خرج کئ کنه خرج کئ من الله د عذاب د خدای نه من عذاب الله شیء يو فتي ام شيئا من قليلا دا شيئا د قليلا د مولي متقي پیګي منه کې ریلا په جلبې دي ته مولي متقي کدا فشرجامي کې وګورې ه ايرورا چمال او ولت نه دی پایونه کی نه بل شیخ وبطر قول او نه کی امال او ولت قصری ته دی د دې چې دا دې پاینې چې کول نه بل تو پاتیو ها شه بچ دا سدي دا اسلام دې کرے او ولای کدا کسان چدي هم وقود النار دا سو وقود النار په دې نبی بابا وی چې دا اسباب د کمالي عذاب دي کمالي عذاب یاد ولا اوولای کداش کسان چې دي خوم وقود النار وی خشات ته او د جهنم دی او کدا دی علی فرعون موجود دی د سور بدی آیات صدا ته صلی رسول الله تعالی خپل کوي ای د صلی ور چې دا تکذیب یوازه ستاس شوی دی یک مخیم شوی دی ها تدویب د آیاتونو یوازه دا نوی مسله ده ک قدیمه مسله ده ها قدیمه ده شابه سي کدا دی دا ترکیب څنګه دی ته دا کډ د آل فیرعون دا خبر د مفتلا محسوبي دی دا وګو دا د آل فیرعون دا بو دا بو قریش کډ د آل فیرعون دا د دا د دې کافرو آل فیرعون دا عملي فرعون ولذین من قبلهم او هغه کسانه چې دینه دوم بیت شوی دا مادیان ثمودیان یا درا له قبلهم څمنه دا د مزدا سوقتی داګيره ان دسوکذب بیاتنا دا جدا اسیناته مو پاسره دما په بلدا ولحاظه پرې کله عاتب اته پون ترک شویل ماته خواجه تکذیب کړي ودایو نو زمونږه په اخذهم الله